Вийшли на двір неподалік від дверей, стовбичили три постаті. Зайдіть, геркнув горинич. Я відступив, пропустив до службових дверей кафе трьох здорованів, гукнув двері. Я почув п'яний вереск. Мені стало досадно, що там, за поросиновими стінами Георга, ніхто навіть і не здогадувався, що кілька хвилин потому. У них з'явився новий король. Це колись у Франції з вікон палацу кричали народові «Король помер, хай живе король!» У нас коронація відбулася тишком-нишком. Я підкрався до вікна крізь поліетиленому шибку і сизий дим побачив за столом біля виходу, де завжди сидів я, двох піратів. Старшого опер уповноваженого Юрія Павленка і оперуповноваженого Григорія Снітька. Я відсахнувся і пішов геть. На лавці тролейбусної зупинки помітив самітню постать Ганс верста Келебердянська. Невже він живе від кафе так далеко, що треба діставатися транспорту? Ганса добрий слух. Вітер он як та він розчув мої кроки, різко і злякно повернув голову. «Вирівел?» – в його голосі звучить збентеження. «Ти звідки? Тебе ж у кафе не було. А я ще до нього не дійшов. Що там хочу робиться? Краще тобі туди не потикатися, а за твоїм столом менти перед дітей сидять». Тебе ждуть. Хтось проговорився, що ти ходив на пустир зустрітися з Мариманом. Ой, ля-ля, я сів біля Ганса. Значить, і шишки на мене? Не знаю, морщить лоба Ганс. Але я на твоєму місці вернувся додому. Воно-то так, тільки я, Леону винен десятку. Обіщав сьогодні віддати, пообіщав, сам з кінцями... Но ти віддаси? Не, засміявся Ганс. Мені гроші довіряти не можна. Даси, пиши пропало а там сам віддаси. Ано він власною персоною суне. Я повернув голову і побачив сутулу постать Леона. Тихо зашепотів Ганс. Зараз ми йому нажинемо страху. У штани, зайча, душа наклади, ось побачиш. Леон йшов, дивлячись собі під ноги, на плечі, як завжди, висіла чорна спортивна сумка. «Хендехох!» – Ганс зарепетував на всю горлянку, що ж мене самого пройняв дрож. «Цюрюк, швайне! Партизанін капут! Пук! Пук!» Леон незграбно відстрибнув, Відскочив у бік, наче йому під ноги жбурнули гранату. Угледівши нас, він заревів. «Придорки, вашу мать!» «То що? Клепки розсохлися. Так же можна і на той світ людину відправити». «Підери зачухані!» Я перестав ригатати, схопився на ноги. «Не надо!» – зашепотів Ганс. «Верівел, well, не займай!» Леон став у позу, тягнув голову в плечі. «Тобі сьогодні повезло. Я тобі винен, тому що терпіти. А іншим разом розпишу, як бог черепаху втямив». «Що, люто вишкірився Леон? Не стало, моремана, то ти в королі пнешся? Може, для цього і порішив його? Ти мене чуєш, Ганс?» Барівел, хочу бути нашим королем. Не хочу, але буду, я твердо ступив уперед. Тебе гни до першого усмірю, навіки заціпить. Ганс схопив мене за руку і силою потяг назад до лавки. Леон, зарепутав Ганс, Христом Богом прошу, згинь. Не доводь до гріха, буде вже з нас, буде, ще охолонь. Леон підсмикав плечем сумку, розвернувся і пішов геть.